Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина третя. Верховний Євнух. Розділ сороковий. Купець лежав, розпростершись ниць. З безтурботним виглядом мароканець попросив Анжеліку повторити сказане раніше. Тюки із сукном були вже принесені та розгорнуті. Раб-француз, приказчик-купця, перекладав її слова, злегка заїкаючись, і косячись на шаблю у руках верховного євнуха. Алжирець-негоціант присягав, запевняв, що невинний, сталося явне непорозуміння. Ніколи б він не дозволив собі обдурити високого посланця великого султана Марокко. Зараз він сам вирушить у комору і винесе усі товари, приготовані для високоповажного та найвищого візира султана Мулея Ісмаїла. Зігнувшись, він шмигнув у свою темну нору. Осман Фераджі із задоволеним виглядом глянув на Анжеліку. Його очі горіли і мружилися, немову кішки, готової кинутися на мишу. Він кинув погляд у бік комори, звідти почувся страшний крик, і купця витягли на світло. Його міцно тримали троє темношкірих вартових, що завадили йому втекти через задні двері. Бідолаху змусили стати на коліна і притиснути голову до одного з тюків із сукном. «Але ж ви не відрубаєте йому голову!» – вигукнула Анжеліка. Її слова зупинили вже підняту руку. «Хіба не мій обов'язок розчавити смердючу комаху?» – запитав верховний ємнух. «Ні-ні, прошу вас!» – з жахом прошепотіла вона. Сенс її збентеження не був зрозумілею правителю султанського саралю але в нього були причини пощадити почуття полонянки. Зітхнувши, він відклав страту купця, який ледве не зганьбив його, його найдосвідченішого інтенданта у величезному султанському штаті. Він оголосив, що обмежиться лише відсіканням руки, як роблять зі злодіями, що одразу і зробив різким сухим ударом, ніби розсік звичайне стебло цукрової тростини. Давно настав час покинути цю країну злодіїв, промовив через кілька днів Осман Фераджі. Анжеліка навіть підскочила. Вона не почула, як він підійшов. За ним слідували троє темношкірих хлопчаків. Один ніз каву, інший товсту книжку, сувій паперу, чорнильницю та очеретяну паличку для письма, третій розпечену жаровню та оберемок колючок. Анжеліка завмерла, спостерігаючи за діями Євнуха. Від цієї дивної людини можна було чекати всього, що завгодно. Чи не приготування це до якоїсь витонченої тортури? Верховний Євнух посміхнувся. Сплащав він виняв хустку у червону і чорну клітинку, розв'язав на ній вузлика і подав їй перстень. Це мій подарунок. Звичайно, це маленька каблучка. Але хоч я дуже багатий, я повинен залишити за моїм повелителем винятковий привілей багато обдарувати вас. А цю річ вручаю на знак дружби. Тепер я почну вчити вас арабської мови. А вогонь навіщо? – спитала Анжеліка. – Щоб очистити повітря навколо Корану, який ви вивчатимете. Не забудьте, поки ви християнка, ви опоганете все, що вас оточує. Скрізь, де ви проходитимете, мені доведеться очищати це місце особливими обрядами, а не рідко вогнем. Це дуже обтяжливо, ви мені вже повірте. Він виявив себе м'яким, терплячим та освіченим наставником. Анжеліка невдовзі із головою поринула у заняття. Вони її розважали. До того ж вивчити арабську було корисно. Це дозволило б знайти спільників для втечі. Як вона зможе тікати? Куди? Про це вона гадки не мала, але повторювала собі, що поки жива і в здоровому глузді, нізащо не відмовиться від плану втечі. Серед усього, що вона дізналася, особливо вразило її, що на сході відсутнє поняття часу. Так, коли Верховний Євнух повторював, що вони одразу вирушають до Марокко, вона спочатку розуміла його буквально і очікувала, що ось-ось її занурять на верблюда і караван рушить. Але дні проходили за днями, Осман Фераджі продовжував виригати прокляття на адресу лінивих і злодійкуватих алжирців, які в нечесності поступаються лише юдеям і християнам. Знову і знову сповіщав про негайний від'їзд. Проте ніщо ще не було готове до відправлення. Навпаки, Осман Фераджі все глибше втягував її у свої справи. То принесе шматок венеціанського оксамиту, щоб дізнатися її думку про якісь тканини, то з'явиться просити поради про вибір кордовських шкір для вироблення сідел, то повідомить, що чекає на прибуття партії особливого арабського мускусу – фісту і абрикосів із Персії, а також перської ноги в порівнянні з якою ласощі Алжиру та Каїру лише погані підробки. Мимоволь захопившись цими господарськими турботами, Анжеліка навіть повідала йому, що персіянин Бахтіар Бей дав їй рецепт справжньої нуги, яку робили з меду, змішаного з мигдалем та різними порошками, серед яких знаменита манна пустелі. Кристалики цукру, що виділяються чагарниками у такій кількості, що вітер іноді накидає з них цілі снігові дюни. Усе це вимішували ногами у мармурових чанах, а потім додавали лісові горіхи та фісташки. Суворий темношкірий заплескав у долоні немов дитина і одразу почав шукати таку манну – біблійний дар пустелі. Ця нова обставина обіцяла до нескінченності продовжити їхнє перебування в Алжирі, і Анжеліка не знала, чи радіти цьому. Коли вона бачила море, в ній оживала шалена надія на втечу. Однак видовище сотень рабів, багато із яких пробули у тутешній неволі понад 20 років, убивало всі ілюзії. Якось Анжеліці подумалося, що їхній караван, мабуть, зробить частину шляху морем. Усю ніч вона вселяла собі, що мароканські судна не зможуть втекти від кораблів мальтійського ордена чи піратів християн. На ранок вона вся світилася від цих мрій, але тут Верховний Євнух помітив, ніби на закінчення мовчазної розмови якби не було на морі проклятого мальтійського флоту, я б за три тижні доставив вас до столиці нашого блискучого монарха. Він примружив великі самітські очі і вони перетворилися на яскраво освітлені золоті щілинки. Молода жінка вже помітила, цей погляд з'являвся у нього, коли він хотів викликати її схвалення, подавав завуальовану пораду або натякав, що читає її думки. Тепер управитель Сиралю, здавалося, закінчив останні приготування до відправлення свого вражаючого каравану. Щодня чекали на від'їзд. Але щодня за таємничими мотивами, а може й статися і без них, наказ про відбуття скасовувався. Осман Фераджі ніби чекав на якогось невидимого, а можливо й непередбачуваного знака. Серед інших, однією з причин цих нескінченних відстрочок була турбота про здоров'я карлика-слона. Він все хворів і не можна було пуститися у дорогу, по гористих і пустельних шляхах, ризикуючи життям такої дорогоцінної і рідкісної тварини, яка повинна втішити його величність. Мулей Ісмаїл любив тварин. Він мав тисячу коней у стайнях і сорок кішок у садах. Причому кожна відгукувалася на своє ім'я. Потрібно було чекати, поки слон цілком видужає. Щодня його лікар, старий раб Саварі, запрошувався на довгі консультації. Потім треба було чекати корабля з Тріполі – це судно, завантаженого за чутками найкращим мальвазійським вином. З цього приводу Анжеліці довелося зазнати упередженого допиту. Що можна сказати про французькі солодкі вина, про португальські, іспанські або італійські? Чи вважати їх десертними винами, допустимими у гаремі, чимось на кшталт лікерів? чи винами п'янкими, забороненими ісламом. Анжеліка не без іронії запропонувала звернутися до знавців Корану і знайти у них відповідь на каверзне питання. Євнух був зачарований такою відповіддю, що показує розсудливість його учениці та її тямущість, бо щойно він навчав її, що іслам означає «покірний Богові». Мальвазійські вина були визнані завгодними Магомету, і тепер залишалося чекати на успіх піратів. Верховний Євнух був би роздратований, якби довелося повертатися без цих рідкісних ласощів, визнаних «ублажувати дам», що за ґратами гарему скучили за новинками. На початку свого перебування в Алжирі він придбав кілька барил вина, яке йому рекомендували як дуже тонке. Але Анжеліка відкрила Осман-бею, що йому всунули пересічне питво з виноградних вичавків, а значить він ледве уникнув ще одного приводу бути значещеним. І ніхто не втримав його руку, коли шаблям месниця обрушилася на голову шахрая, що продав ці самі барила, який до того ж козиряв своєю давньою подорожжю до Мекки та титулом хаджі. Анжеліка терпляче слухала розмови Верховного Євнуха, дуже схожі з жіночою балаканиною. Часом вона дивувалася, що колись прийняла цього темношкірого загідного нащадка біблійних волхвів. Вона казала собі, що він дріб'язковий, балакучий і навіть слабкий, як жінка. Здавалося, він увесь час тупцює на місці, наосліп намацуючи свій шлях. «Не помиляйтеся, пані!» Сказав їй хитаючи головою старий Саварі, коли вона поділилася із ним подібними міркуваннями. Це та сама людина, яка зробила Мулея Ісмаїла султаном Марокко, а зараз намагається зробити вершителем доль усіх держав ісламу, а може й Європи. Бійтеся його дратувати, пані, і просіть Господа, щоб вирвав вас із його рук, оскільки один лише Господь на це здатний. Анжеліка знизала плечима. Ось і саварі заговорив, як цей божевільний дескренвіль. Може, він потроху почав старіти? Було від чого, після стількох пригод, щоб старий аптекар, який завжди так винахідливо завітав тієї комплоти, покладався на волю Всевишнього. Він явно не в собі, або ж оцінює їхнє становище як виключно небезпечне. Саварі отримав привілей вільно блукати містом як Муканга, як у Судані називають лікаря. Він обстежив крамнички та ринки, шукаючи трав або порошків, необхідних йому для справи, а найбільше у пошуках новин, які він вивідував у нещодавно полонених рабів. В Алжирі від людей, зібраних з усієї Європи, можна було дізнатися про усе швидше, ніж при дворах Франції, Англії чи Іспанії. Наприклад, прийшли новини про нового короля Угорщини та про те, що Людовік XIV воює у Голландії. Усі ці чутки здавалися Анжеліці нереальними та сміховинними цей французький король, що воює з усією Європою, той самий чоловік, який стискав її у своїх обіймах, гарячими словами, благаючи, не бути до нього такою жорстокою. А якби зараз вона покликала його на допомогу. Гриміли б гармати, щоб її звільнити. Вона відмахнулася від цієї думки. Навіть думати про таке було б поразкою. Ці незліченні раби, що прийшли з усіх кінців світу, ніколи не говорили про спотвореного та кульгаючого чоловіка на ім'я Жофрейде Пейрак. Вона достовірно знала, що він вирушив до Середземномор'я, що там його слід загубився кілька років тому. Чи вірні слова Мецо Морте, що її чоловік давно помер від чуми? Коли ця думка відвідувала її, вона починала відчувати щось схоже на полегшення, адже часом невизначеність найтяжча з тортур. Я надто довго летіла слідом за мрією. Іноді їй здавалося, що вона почала краще розуміти Саварі. Багато років він провів у гонитві за своїм мінеральним муміє. Його смілива витівка в Кандії, ця пожежа була лише науковим досвідом. Тепер же він рухається навпомацьки – Скелет карликового слона та турботи про його живого нащадка не дають достатньо їжі його вченому розумові. Як і вона, він захоплений вихором сліпої удачі. А чи все життя не є суцільним топтанням на місці? Ні, вона не дозволить собі розм'якнути від спеки та солодкого ув'язнення. Вона хоче бігти, а це вже ціль. З новим жаром вона схилилася над пергаментом, на якому креслила знаки, і здригнулася від пильного погляду османа Фераджі. Вона забула про його присутність. Здавалося, він від віку сидів тут строгий, величний і таємничий, схрестивши свої довгі ноги, укриті плащем із білої вовни. На ньому були перловосірий каптан і високий чорний ковпак із вишивкою такого ж червоного кольору, як і його нігті. «Воля – це магічна та страшна зброя», – сказав він. Анжеліка подивилася на нього, займаючись раптом нахлинутою злістю, як разу, коли він вгадував її думки. «Ви хочете сказати, що треба дозволити життю нести себе як хвиля здохлу собаку? Наша доля не в наших руках, що призначено – те призначено». «На вашу думку, долю змінити не можна?» «Ні, можна», – серйозно сказав він. «Усі смертні мають деяку малу можливість протистояти долі. Цього вимагає лише напруга волі. Ось чому я говорю, що воля є рід магії. Вона гwałтує природу. І що вона небезпечна, оскільки її плоди не можуть не коштувати дуже дорого, а її боротьба здатна викликати великі біди». Ось чому християни, спрямовуючи особисту волю, куди їм заманеться, заради дріб'язкових цілей, без кінця вступаючи в єдиноборство із долею, за це обтяжені негараздами, на які скаржаться все життя. Анжеліка похитала головою. Не можу вас зрозуміти, Османбею, ми належимо до двох різних світів. Мудрість не приходить за день, особливо коли людина вихована у безумстві та безладді. Але оскільки ви розсудливі і прекрасні, я хочу застерегти вас від тих лих, які впадуть на вас, якщо ви наполягатимете, діючи наперекір накресленій долі. Адже ви не знаєте справжнього шляху та цілий, який Аллах дозволить мати на ваш рахунок. Анжеліці хотілося б зарозуміло заперечити, що вченням Корану не зрівнятися з багатствами греко-латинської цивілізації. Проте вона не мала бажання сперечатися. На неї, всупереч її волі, сходило заспокійливе відчуття, що про неї дбають і огороджують, що її веде проникливий спокійний розум, що має дар висвітлювати спалахами ясного світла непроглядні сутінки долі. Ви чаклон Османбею. На губах Верховного євнуха блукала майже добра посмішка. Ні, я лише людська істота, вільна від пристрастей, які позбавляють більшість людей проникливості. Я хотів би нагадати тобі, Фірюзо, ось що. Аллах завжди виконує бажане, якщо молитва праведна і щоденна.